Jako novorozené děti touží po mléku, tak si žádejte nefalšované slovo Boží. Milí bratři, milí sestry, s tímto veršem z prvního listu Petrova vás vítám v neděli Quasimodo Genity, co se překládá jako novorozené. Jako novorozené, třeba takhle, jsme týden tak. po velikonoci. Majška <coughs> jsou malé praskliny a už kuřanáka vynesl jde. Totiž to jde, že máme vynesl den, že máme žít na nich a ve věře. A poslod nám připomíná, že, že jsme v tom smyslu jako novorozené děti. I když nejsme už děti všechny, přece nám ten obraz sedí. Jako lezo pořádka ven tak i my můžeme po velkonoci les ten a žít střed jako naborozené děti toužíme po měku, tak si žádáme nefalšované slovo Boží. Tak. Oživuješ víru své církvi, oživuješ víru svého lidu. Prosíme tě, opatruj, já upevnuji v nás, co jsi nám daroval. A všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená. Že jsme byli pokšteni na tvé jméno, znovorození z ducha a vykoupení krvi tvého syna, Pána našeho, který s tebou a s Duchem Svatým žije a vládne na věky. Amen. Uslyšíme čtení z prvního listu Petra. A posluh Veleven buď Bůh a otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšeným Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. V dědictví neposkvrdené a nevadnoucí je připraveno pro nás v nevesi. A boží moc vás skrze víru střeží ke spasení který bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít za rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjící zlato, jež přece tež vás zkoušeno ohněm, prokázala k vaše chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. ať ho nyní nevidíte, přec v něho věříte. A sáte nevyslovnou vznešenou radosti a tak docházíte cíle víry spasení duši. Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen. 還在哪兒呢<音樂> Kapitoli. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učenici ze strachu před židi sromaždění za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učenici se zaradovali, když spatřili pán. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mě poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovek na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte říchy, tomu jsou odpuštěni. A komu je neodpustíte, tomu odpuštěni nejsou. Tomáš. Jinak dímos jeden z dvanácti učeníků, nebyl stejný, když Ježíš přišel. Ostatně mu řekli, viděli jsme pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho ruku stopy po všepech a dokud nevložím do nich svou prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učenici opět uvnitř a Tomáš s nimi, ať byli dveře zavřené, Ježíš přišel, postavil se a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, porost svůj prst jsem bolet na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuji a věř. Tomáš mu odpověděl, můj a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blavoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Evangelii našeho Pána Ježíše kresu. A na slova evangelie odpovíme vyznáním víry, připojme se v písni, svou víru snaději. Radši, milé sestry, vlastně ta čtení, které jsme slyšeli, mohly radši by zaznít v opačném pořadí. Totiž, čím Evangelium končí, tím začíná dopis s kříšením a vírou křesťanů. Evangelium to vypráví Vyprávěl Tomášovi, který nemohl věřit, protože nevěděl, neviděl, pak viděl a uvěřil. A epistola připomíná a vykládá, co Ježíšovo vzkříšení pro nás znamená.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 Slyšeli jsme před týdnem o prázdném hrobu. Prázdný hrob není důkaz. A kdybychom hledali důkazy, no, v některých biblických, biblických odílejí tam se vychází stříc těm pochybujícím a věří, nevěřícím lidem, který potřebují, hledají důkazy, ale... Je to v celé Bibli tak, že víra není založena na důkazy, nebrž na svědectví. I naše víra je založena na osobním svědectvím apostolů. Samozřejmě i těch, kteří nám toto svědectví předávali, těch, který nás vychovávali, který nám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 Dvě hlavní témata. První je křest, a druhý je začínající pro křesťanů. Ta víra, o které je tady řeč, se vztahuje zpětně ke křtu. Apostol svým adresátům to připomíná, že byli jsme všichni. A co to znamená? To znamená začátek nového života. A tady ještě důraznější, že Bůh dal vzkříšeným Ježí, že Krista nově se narodit k živé naděje. Tak když vstoupíme do vody, když si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 Ale fakt je, že apostol jim chce dát jistotu. Protože když tomu tak je, tak můžeme si být jistý, že Boží moc vás skrz víru střeží ke spasení. Tedy i v těchto zkouškách a v tom souzení Bůh je a poněvadž jste pokřtení, nemůžete se v tom ztratit, nemůžete zahynout, ale to společenství s Kristem vás udržuje. Tedy apostol čerpá svou sílu, svou jistotu i svoju potěšení pro přestrany z toho faktu, že jsme pokřtení a už se nám Dveře k budoucnosti otevřeli. I když ještě nejsme u cíli, můžeme si být jisty, že máme to ten nový život. Když apostol mluví o novou nově rozených křesťany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 co se stalo ve křtu, synonym, protože křesťan je ten, kdo žije v Kristu. Každý je nově narozený, ne proto, že jsme tak dobrý a, a silně věřící, ale protože že Bůh s námi to udělal. Že jsme byli zase na začátku, že jsme dostali od něho nový život.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 Dopis z Říma se s nimi, se křesťany, solidarizuje. Toto pro následovaný pochází z Říma a obrací se proti křesťanům tam, v této zemi. Člen římské církvy, navazuje na osobu apostola Petra, který je známý v celé církvi a píše těmto ohroženým křesťanům, těmto zboru. Ovšem, překvapený, milí bratři, milí sestry, on teď nezačíná teď připomenout, co bylo, co nás drží pohromadě,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 nově narodili křivé naděje. A postojím toto říká, že máte naděje. Máte tuto naděje jistě a máte dědictví. Obnovený ve nam nám dává naděje a i solidní dědictví, které se připravuje v nebi, ale o kterém už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 Jehož děd, dědicovi jsme. Na cestě bude utrpení. A když Židé takhle mluvili o utrpení, tak často tomu říkali porodní bolesti poslední doby. Ano, to s tím narozeným také souvisí.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 na krátko projít s armutkem rozmanitých zkoušek. To není potřeba rozměst na krátko ve srovnání s tím, co bude, je to velmi krátké. Už ty dveři jsou otevřené. I když jste ho neviděli, přece ho milujete, přece se radujte, přece máte naděje. Žijte mezi vzkříšením a zjevením království. Víte, jakému cílu zpějte ke spasení vašich životů, vašich duší. Amen. že Kriste zjevil se svým učeníkům. Víme, že ty žiješ a jsi mezi námi ve své cikli. Děkujeme ti za svědectví těch, které jsme slyšeli a díky, které jsme i my uvěřili. Můžeme věřit, i když nevíme. Můžeme tě důvěřovat na tebe spolehat, i když ještě není všechno konci. Kolem nás se děje mnoho věcí, které skončí naše bílu, které nás zmenšťují. Nevíme se rady s lidmi, kteří jsou zavření pro víru, pro dobré svůry. A často nedokážeme dost jasně podávat svoje svědectví, ukázat, jak miluješ tento svět, na co si přeješ, aby se stalo. Prosíme tě je, zůstan nás, dej nám svého ducha, abychom konali to, co se ti líbí. Abychom nebyli arokantně vnušeným nebyl lidem, ale abychom sloužili těm, který nás potřebují. Myslíme na Východní církvi a pravoslavnou církev, která dneska slaví Velikonoce. Často v podmínkách, které jsme jenom tušili, když jsme měli epidemie. Není to moc radostný. je to zatěženou vinou a pláčem. Dej aby uprostřed toho, hlas, zazněl hlas naděje. Ukaž nám všem křesťanům na východě, na západě, jako máme společnou cestu, co máme říct nahlas, jak můžeme spolu nosit jedný břemena druhý a jak můžeme sloužit lidem kolem nás. Prosíme tě za všichni, kdo v naší země hledají útočiště před válkou. Prosíme tě za lidi, který jim pomáhají, ať nestrací energie, ať nestrací radost z toho, co můžeme dělat pro druhé. A prosíme tě za všechny, kteří jsou tváři v tváři, za nejší a vnitřní situaci, propadají v pesimismu a depresi. Prosíme tě za, také za nemocný v našem zboru, za věru, za Zdenka, za sestrou Kubešovou. Sestru Malotinovu. Aby právě v tomto velikonočním období můžou znovu ožít, překonat to, co bolí a co zastrašuje. A aby byli spolu v radosti tvého zkříšení. Prosíme ti za lidi, kteří. Nemají pokoj v rodině. Prosíme tě za rozházené manželské páry a jejich dětí, aby mohli znovu uslyšet, zkusit nové začátky. Tvoje evangelion je o tom, o odpuštění a nový začátek. Dej, aby v našich vztazích toto mohlo. Se uskutečnit a ráni hojit. Dej našemu světu pokoj, takový pokoj, který si nemůžeme dát sami. Mezi vyděšenými a rezignovanými posilují důvěru, že boží láska je silnější než smrt. A jako novou, nově rozený bratři a sestry, polu ktobie olawa Hospodin tvárstvo nad vámi a bud vám milost. Obrať Hospodin tvárstvo k vám a dej vám pokoj.